Barcelona, el 22 d'agost de 2021. Seguim en català. Respecte a les inscripcions matrimonials d'enguany, tenim que l'article 32 de la Constitució ens diu així. Artículo 32. Primero, l'home i la mujer tienen dret a contrar el matrimonio con plena igualdad jurídica. Segundo, le voy a reclarar las de matrimonio, la data y capacidad para contrarlo, los derechos y liberos de los cónyuges, les causes de separació i dissolució i els seus defectos. Per tant, considerem que aquest article 32 és demostratiu que, dintre del que s'anyeu en castellà i i dels números enteros, representa la màxima notació logarítmica del número 32, que considerem l'algrima 32, 32 en base 4, l'algrima 32 en base 8 i l'algrima 32 en base 7. Això vol dir que aquestes notacions logarítmiques defineixen el fons musical, el fons matemàtic, el fum de fons de tipus de jocs d'art o lleis de càlculs de probabilitats que presenten per tots la situació actual. Com per exemple, el fons dels casinos. Sabem que el número 32 de la Ruta Francesa és el màxim aposta i el màxim nombre d'apostes del màxim número d'apostants. Per exemple, en els fons musicals, els algoritmes el el, el el, el el el en base 4 del número 32 representa tant l'artèntica musical com el paper veutat, com el solfeix com l'orquestra, com el diapasador dels instruments, etc etc. i tenim també que en les inscripcions familiars o les excursions familiars el algoritme 32 el en base 4 representa la infància el algoritme 32 en base 8 representa el pare o la mare i el algoritme 32 en base 16 representa generalment el, el pare. I tenim també en articles psicològics aquestes inscripcions familiars que, per exemple, el Carlos Rogers també dona la, la, la, la, la lletra Q com aquesta notació logàrmica. I igual que Freud també ho dona al seu llibre de, dels neuròlegs del, del projecte de neuròlegs també dona la lletra Q respecte a aquesta notació logàrmica. Per tant, presumint. Tenim que inclús les notacions de Guilla d'Arezzo reient per la nota l'A, ai, per l'Ugrima de 30 de base 4, el lapis que seria la nota i l'A, i el 32, el número de 30 la nota mi, que seria el miragistorum, per exemple. Resumim, tenim que, segons el que es diu castellaní els noms enteros, la notació del de l'Ugrima de 32, repetir la massa eficàcia, la massa eficitat i la màxima expressivitat al respecte de la seva denotació de -se que hem definit i denominat avui en